«Коли Євростар від'їжджає від, від Нор, щоб повернутись до Англії, і я кладу голову Еліоту на плече і спостерігаю, як за вікном зникає Париж. Так дивно лишати тут Ноа». «Цю мандрівку ми почали разом, а закінчуємо кожне окремо. Чиста правда досягла свого. Ноа більше не спенні». «Стільки було обіцянок» і сподівань. Але це швидкісний потяг, який я не можу контролювати. Тепер, коли я справді їду додому, мені жаль, що ми не обійнялися на прощання, що не було ні прощальної розмови, ні поцілунку. Так, ніби одного ранку нова прокинувся, не пам'ятаючи, хто я, чи взагалі не знаючи про моє існування. «Про що ти думаєш?» – питає Ельот. Так і не дочекавшись відповіді, він намагається вгадати. І, звісно, точно знає відповідь. «Гей, не переймайся на то сину. Ти сама попросила, но не дзвонити тобі. Принаймні, він поважає твої бажання». Бурчу щось нерозбірливе у відповіді, щільніше закутується у мамин светер. Не можу дочекатися, коли замість светра мене обійматиме мама. Мені дуже потрібні обійми зараз. А от що не потрібно, так це думати про те, що потяг їде через тунель під водою. Річ не в тому, що я просила Ноа не зв'язуватися зі мною, а в тому, що я могла би бути будь-де, з будь-ким, а йому байдуже. Я могла б лежати у канаві обабіч дороги в Парижі. Я впевнена, що Ларі сказав Ноа, що він завіз мене на станцію, і Ноа, принаймні, мусив би прийняти факт, що я їду, чи що між нами все скінчено. Зреагувати хоч якось, але не так, не повним мовчанням. Я знову і знову згадую той момент, коли ми на Різдво разом були на вершечку Вальдорфа-Сторії у Нью-Йорку. Тоді, тоді Нуа вперше поцілував мене. Я подумала, що ніхто і нічого не може бути краще за цю мить. З пам'яті зринає інший спогад. Перший день, який ми провели разом, коли він по-справжньому перейнявся духом Дня чарівних несподіванок. І ми навідалися до італійського ресторанчика, де голосно втягували спагеті і багато сміялися. Кажуть, що закохатися так швидко неможливо, але хімію між нами неможливо було ігнорувати. Ми закохалися. Для мене це ніколи не було чимось звичайним. Звісно, я намагалася поводитися звичайно, але моє серце билося мільйон разів на годину, коли він заходив до кімнати. Я була його ключовою миттю. Це було наше кіно. І ми назавжди змінили життя одне одного. І я перемотую спогади ще далі коли вперше побачила його на сцені, де він вдавав весільного співака. Він здавався таким таємничим, вразливим. Тоді я ще не знала, що він може бути таким чудовим, веселим, романтичним і досконалим хлопцем. Ні, кажу собі, недосконалим. Аж ніяк недосконалим що усе пішло не так. Що ми пропустили? Куди подівся нос, яким я познайомилася у Нью-Йорку? Таке відчуття, що в кожному місті гастрольного туру він лишав щось, що я так в ньому любила, аж поки... Аж поки не зосталась людина, якої я зовсім не знаю. Потяг мчить... Еліот засинає, а я думаю про те, що все, що трапилося, моя провина. Я мала б передбачити, що так станеться, а я пірнула з головою в кохання, сподіваючись, що все буде як у кіно. Рок співак стає зіркою, закохується в дівчину, і вони живуть довго і щасливо. Але це не сценарій голлівудської стрічки, це реальне життя. А життя часом буває нестерпним. Дзещить телефон. Це повідомлення від мами. Пенні, Люба, ми з татом чекатимемо на тебе на станції Сент-Панкрас. Ми такі раді бачити тебе. На вечерю буде таті в пастуший пиріг, твій улюблений. Сидітимемо і дивитимемося ельфа, хоч зараз і липень. Можемо навіть вдягнути різдвяні піжами. Хочеш? Читаю СМС і всміхаюся. Батьки не знають подробиць того, що сталося, але добре знають мене. І я намагалася просто сказати їм, що астролі проходять не зовсім так, як я собі уявляла. Але вони влаштували мені допит по скайпу. Я встигла розповісти, що знову у нас усе... Не ідеально. Звісно, вони зауважили, що у мене почала труситися нижня губа, і зрозуміли, що я не готова про це говорити, тож подальше розпитування відклали до мого повернення додому. Я дуже люблю своїх батьків. Вони такі турботливі, часом, може, навіть занадто. Я знаю, як усе буде. Вони пектимуть для мене печиво уранці, в день і ввечері Ходитимуть зі мною по моїх улюблених крамницях І з усіх сил старатимуться зробити мене щасливою І я страшенно вдячна Еліоту, що приїхав по мене в Париж І полегшив мої страждання Якби, ох, якби я одразу поїхала додому То певне могла б затихнутися від батьківської уваги немає нічого поганого в тому, що тебе люблять. Батьки просто хочуть, щоб я була щаслива. Але... Але часом любов непосильний тягар. Зараз же я готова взяти на себе лише один тягар. Улюбленої ковтри. Хочу закутатися в неї, хоча влітку моя мансарда як сауна. І сховатися. І до всього світу зануритися глибоко-глибоко У море жалю до себе їсти морозиво І зникнути з реального життя Зітхаю І швидко пишу відповідь, поки ми не пірнули в тунель Про який я зовсім не думаю І не зник зв'язок Дякую, мамо І я також рада, що побачу вас обох не треба різдва, будь ласка, але пастуший пиріг – це добре. Не хочу псувати улюблену пору року смутком. Вони знають, як сильно я люблю різдво, але зараз я можу думати лише про різдво в будинку Ноа, коли я допомагала прикрашати ялинку разом із Белою. Я проглядаю смски, і палець зависає над листуванням із Ноа. Частина мене справді хоче знову перечитати його. Усі кохаю тебе. Назавжди. Ключові миті. Та я стримуюся. Я хочу зійти з цього потяга у початок чогось нового, а не кінець старого. Ну, а зараз буде пакуватися та їхати в Норвегію. А потім... На нього чекає світове турне. Наші життя зовсім різні. У нього все гаразд. А мене непокоїть одне питання. Що я тепер робитиму? Новини поширюються швидко, якщо стосується Ноа Фліна. Щойно ми прибуваємо на вокзал, і у мене на телефоні нарешті з'являється інтернет. Мене просто завалює повідомленнями і сповіщеннями. Ого, Пенні, ти це бачила? Еліот простягає свій телефон. На екрані велетенський заголовок популярного онлайн-журналу. Ну, Флін нарешті вільний. Дівчата, ставайте в чергу. Ваш улюблений бруклінський хлопець чекає на вас. Піар-машина не втрачає часу. Але чекає на вас? Справді? Так, ніби він приз на якомусь місцевому ярмарку. І я думала, що вже почала засвоювати принцип роботи змій. Вони завжди намагаються привернути увагу перекрученими, перебільшеними, а то й відверто брехливими заголовками. Та цього разу вони поцілили в яблочко. Напевне, Ноа Флін такий вільний. Я лише не думала, що він так швидко дасть про це знати всьому світові. Здається, що всі з мого контактного списку вирішили написати мені співчутливі повідомлення. Їх значно більше, ніж торік, коли мене заляпали багном. Напевне, тому, хто розірвав стосунки, легше співпереживати. Я гортаю повідомлення, і більшість з них змушує мене усміхатися або супатися. Кіра. пені, я чула новини. Паскудно. «Скажи, коли захочеш побачитись, я принесу смаколиків і улюблені жахастики». «Немає кращих ліків від розбитого серця, ніж кількагодинний перегляд астрала і паранормального явища». Амара «Ух, я думала, ви завжди будете разом. Кіра сказала, що принесе жахастики, і я принесу попкорн». Меган «Скажи мені, що це неправда». І є навіть повідомлення від дівчини Пегаса. Привіт, Пенні. Хотіла написати тобі мейл. Просто, щоб сказати, що я думаю про тебе. Мені так жаль чути новини про вас ізнов. Хочу, щоб ти знала, що я завжди поруч, якщо захочеш поговорити. Я знаю, часом здається, що проти тебе весь світ. Та хочу запевнити тебе, що я просто обожнюю все, що ти робиш. «І думаю, що ти дуже талановита і надзвичайно смілива, і я б ніколи не змогла отак втекти за астролий, і, напевне, ти також не думала, що зможеш. У будь-якому разі я впевнена, що він одумається і носитиме тебе на руках. Хіба ж не так чинить більшість хлопців?» Я всміхаюся її листу, але тільки трішки. Не думаю, що найближчим часом нога примчить і схопить мене на руки. Але що важливіше, навряд чи я хочу цього. Я все ще витріщаюся на свій телефон, коли Еліот видирає його в мене з рук. Пенізесу, із споглядання телефону твій вираз обличчя змінився стільки разів, що це точно не добре для тебе. Ти маєш рацію, і відказую і намагаюся збадьоритися для зустрічі з родиною. Я не буду засмучуватися. Та щойно ми проминаємо вихід Євростара на вокзалі Сент-Панкрас, я падаю в мамині обійми, і всі мої наміри випаровуються. Не можу стримати сліз. Тепер, коли я повернулася на британську землю, мушу визнати, що все скінчилося. По-справжньому скінчилося. Наступного тижня все стає не просто погано, а дуже погано. Замотана в ковдру, я проводжу забагато часу сидячи на підвіконні і притуливши голову до скла. Якби хтось сфотографував мене цього тижня, фото можна було б назвати «Портрет невимовно печальної дівчини». Близнючки, як і обіцяли, приходили на марафон жахастиків, але я була настільки занурена в себе, що навіть жодного разу не підстрибнула під час перегляду паранормального явища. Це ненормально для мене. Зазвичай я стискаю бельці дивана, аж доки у мене побіліють кісточки і вирішу на весь дім при кожній появі привида. Навіть вітер, що завиває за вікном, лякає мене. І одного нічого не чути. Хоч я і переконую себе, що не дуже й хотілося, але все одно заходжу в мережу, щоб поглянути, чи не з'явився він у скайпі. Стежу за його дописами у Твіттері, Інстаграмі та інших соцмережах, як якась його шалена фанатка. Після завершення дня в шику приходить Еліот. І я настільки одержима прочісуванням інтернету, що Еліот змусив мене записувати, скільки годин я витрачаю на стеження за Ноа. День, коли доходить до десяти годин – поганий день. Ловлю себе на тому, що хочу, аби Ноа вибухнув, щоб написав щось сумне у твітері. Хочу побачити, що він страждає без мене хоча насправді він не виносить особисте на публіку, тож ніде немає ніяких оновлень щодо цього. Натомість купа дописів продати концертів і час від часу подяка фанам за підтримку перед світовим турне. Іноді хочеться бути більше схожою на Еліота. Його спосіб пережити розрив із Алексом повністю стерти його присутність зі свого життя. Тобто видалити номер, заблокувати в соцмережах, обходити десятою дорогою вінтажну крамничку і поводитися, ніби нічого не сталося. Але для мене це практично неможливо. Коли я виходжу з кімнати, обов'язково чую дівчину осінь з радіо в авто, в супермаркеті. Так, ніби зараз, коли я не з ним, його ще більше у моєму житті, ніж раніше. Ось тому... Хоч ми і повернулися з Парижа більше тижня тому, я відсиджуюся на підвіконні у своїй кімнаті. Я знаю, що марную останні тижні літньої свободи і ходжу як зомбі. Я знаю, що не можу вимкнути всі радіо на планеті, поки намагаюся забути Ноа. Я знаю, що не маю оновлювати його стрічку Твіттера що 30 секунд. Але без Еліота ніщо не відволікає мене від емоційного заціпаніння. І хто ж у цьому винен, Пенні? Це ти вирішила їхати за своїм хлопцем замість прислухатися до власних бажань. Іноді я ненавиджу свій внутрішній голос. 12 липня і як зупинити одержимість? Переживаючи емоційні злети і падіння від розриву стосунків, легко стати сучасним Шерлоком Холмсом. Інстаграм, Твіттер, Снепчат. Сьогодні так просто бачити, чим живуть люди, що я навіть не знаю, як до цього ставитися. Часом хочеться сидіти і читати все, до чого можеш дістатися – Поки не знайдеш доказу того, що твій колишній спокійно живе собі і до тебе йому взагалі байдуже. Та чи справді можна оцінювати такі речі по реченню у 140 символів? Мушу визнати, це важко. Ти хочеш знати і водночас не хочеш. Це знання може розірвати тебе на мільйон частинок. Одержимість кимось – це нездорово. Ми всі знаємо про це. Одержимість рок-зіркою, чия популярність зростає, схожа на емоційні американські гірки, бо ж я не єдина, хто переслідує бруклінського хлопця. Сотні блогів на тамблері і фанатських сайтів роблять це за мене. Я могла би знати про кожен його крок, якби захотіла. У найтемніші дні я ніби падала в кролячу нору. І зовсім трачала себе І я навіть відстежувала стрічку друга бруклінського хлопця у твіттері Але там були лише дурнуваті відео І випадкові псевдомотиваційні фрази Типу «Живи швидко», «Помри молодим» І майже завжди великими літерами Зрештою, я зрозуміла, що найкращий спосіб зупинити одержимість Це вимкнути всі радіо в домі Не сідати в авто і максимально уникати інтернету. Насправді, я не можу розповісти вам, як зупинити одержимість. Це можете зробити лише ви. Ви самі. І тільки тоді, коли настане час. Лише пораджу бути сильним і боротися з бажанням оновлювати сторінки весь день. Дівчина офлайн ніколи не вийде онлайн. Ховаю ноутбук на дні кошика для білизни, щоб навіть не дивитися на нього, і вирішую відволіктися розпаковуванням. Валіза досі стоїть у кутку кімнати. Я боюся спогадів, які можуть причаїтися серед шкарпеток і спідньої білизни. Глибоко вдихнувши, розтібаю полискавку. Відкриваю валізу і одразу чую знайомий запах лосьон після гоління нога. Відкидаю валізу подалі, ніби вона охоплена вогнем. Абсолютно все нагадує мені про нього. Все. Зітхаю, визираю у вікно. Принаймні, з мого вікна видніється чудова картина. Іншим разом я взяла б камеру і зробила кілька кадрів, але не сьогодні. Усе гаразд, пен? аж підстрибив від несподіванки, коли Том з'являється у дверях моєї кімнати. Я настільки заглибилася у жаль до себе, що навіть не почула скрипіння третьої згори сходинки, яка зазвичай попереджає мене, що хтось піднімається до моєї кімнати. Том заходить, прокладає маршрут серед брудного одягу, розкиданого по підлозі, і сідає на край ліжка. Агоу! що відбувається. Я злажусь під віконі і сідаю біля нього. Твій гардероб на підлозі м'яко кажучи, дещо не впорядкований. І він підкидає пару пожмаканих джинсів. Так, я знаю. Тут безлад. Просто я... Ну, мені бракує мотивації, щоб за щось взятися. Сьогодні Сьогодні... «Я вперше за тиждень причесалася. Навіть не пам'ятаю, коли мила голову. дом кривиться, коли я намагаюся пальцем розчесати своє закудлене волосся. «Пені, тобі може не сподобатися те, що я скажу, але ти мусиш вислухати. Тобі треба вилазити з цього емоційного болота». «Ніхто не вартий таких страждань, і мені боляче бачити тебе такою». Дивлюся на Тома і чекаю, що він зараз засміється, чи скаже, що пожартував, чи вчудить щось веселе. Але він залишається серйозним. Таке відчуття, що з гастроли повернулася якась інша людина. Тобі потрібно знову знайти себе. Я маю на увазі... «Ти хоча б знаєш, де твій фотоапарат?» «Звісно, знаю, заперечую. Він...» Я роздираюся кімнатою, але не бачу камери. «Звісно, ти не знаєш, тому що я поцупив її, щоб подивитися, чи ти помітиш. А ти не помітила». Він дістає її за спини і кладе між нами. «Камера лежить і насміхається з мене». «Пам'ятаєш?» Раніше ти любила фотографувати, каже вона мені. Пам'ятаєш, скільки фоток із но ти зробила зі мною? Мені хочеться викинути її геть. Відвертаю від себе об'єктив. Забери її, вона мені не потрібна. Що? Чому? Це через но? Закочую очі. Ти вмієш читати думки? І він бере камеру і кладе мені на коліна. Для надійності зверху прикриває моєю ж рукою. Ти портер. А портери не зраджують своїх захоплень. Вони рухаються вперед, аж поки не досягають успіху. І якщо ти збираєшся згаяти літо, то принаймні роби щось, що ти любиш. Я й чуваю, як усе моє тіло кам'яніє. Томові слова, пробивають стіну, яку я подумки вибудувала, щоб допомогти собі пережити розрив із ног. Стіну, яку я, як тепер розумію, почала вибудовувати ще з першого дня гастроли, коли все пішло не так. Я не люблю плакати перед Томом. Він сильний, турботливий, але дуже практичний, і глибоко всередині мені хочеться, щоб і я була такою. Він по-іншому бачить світ, і коли він отак висловлює свої думки, це добряче прочищає мозок. Ну, то що ти думаєш? Я відкладаю фотоапарат на ліжко, і Том розчаровано зітхає. «Роззираюся кімнатою. Зупиняю погляд на журнальній вирізці, яку я причепила до стіни. Ті, де мене названо дівчиною Ноа Флінна». Колись я пишалася тією вирізкою. Тепер же я серджуся. Том має рацію. В усьому цьому я втрачаю себе». Я сама собі дозволила почуватися неповноцінною, але ж є речі, на яких я добре розуміюся. Я знімаю ту вирізку і кілька секунд роздивляюся її, а тоді жмакаю і викидаю в смітник. Потім мовчки знову сідаю на ліжко. Том нахиляється і обіймає, легенько мене стискаючи. Ласкаво просимо додому, пені. Світ чекає на тебе. Дякую, Томе. Ти найкращий. Коли Том виходить, чую, як на столику біля ліжка дзищить мобілка. Сподіваюся, що це Еліот у потізі з Лондона пише традиційний гумористичний звіт про свій день. Пенні, і я чула про те, що сталося. Мені так шкода. Дуже сподіваюся, що з тобою все окей. Послухай, це має збадюрити тебе. Маю пропозицію, яку ти, напевне, захочеш прийняти. Зазирни у пошту. Елія. Відкладаю телефон і кидаюся відкопувати ноутбук із кошика з білизною. Заходжу в електронку і бачу листа від Лії. Читаю і відкриваю рота від несподіванки. Від Елія Браун Кому? Пенні Портер Тема Грандіозні новини Люба Пенні, я сподівалася запитати тебе особисто, але оскільки це вже неможливо, доводиться писати листа Це все строго конфіденційно, тож нікому не розповідай, окрім родини Я так і не розказала тобі про новий альбом, але я вирішила назвати його «Життя під маскою» У мене назбиралося чимало пісень про зворотний бік слави, про те, що доводиться ховати під маскою особисте життя, друзів, часом навіть справжню себе. Ми знімали обкладинку для альбому з Франсуа П'єром Ново, але мені не сподобалося жодне його фото. Вони всі надто постановочні, а мені хочеться чогось природного, легкого, справжнього. Тож я попросила своїх дизайнерів накидати обкладинку з твоїм фото. Пам'ятаєш, ти мене сфоткала у Римі, коли я від усіх ховалася. Я в захваті від цієї фотки. Вона просто суперова. А на обкладинці альбому просто ідеальна. Може, сама поглянеш? Ти не заперечуєш, якщо я використаю фотографію. Окремим файлом я надсилаю контракт, там усі деталі щодо гонорару, роялті та всього іншого Можу сконтактувати тебе з адвокатом, якщо хочеш, щоб хтось проглянув документи І тоді, якщо тебе все влаштовуватиме, надішлеш мені фото у високому розширенні і справу буде зроблено Сподіваюся, ти погодишся, що це фото просто створене для обкладинки ти чудовий фотограф, Пенні. Мені вже бракує тебе на гастролях. Не сумнівайся, щойно я повернуся до Англії, навідаюся до тебе у Брайтон. І я не прийму жодних «ні» у відповідь. Твоя подруга Лія. У мене трусяться руки, коли я натискаю на вкладення і відкриваю його. Ось вона. Моя фотка Лії на обкладинці її альбому. На обкладинці її альбому Вони обрізали верхній кут, тож неможливо зрозуміти, що фотографували в Римі Але хоч вона і має інший вигляд з кареєю, яскравою помадою Навколо неї неповторна аура, і одразу зрозуміло, що це саме Лія Унизу на обкладинці охайний напис «Життя» Під маскою і елін фірмовий підпис із сердечком над літерою Я. Це відбувається насправді, у голові відлунюють Томові слова. Роби те, що ти любиш. Фотографія, моя пристрасть, моє захоплення. Я можу йти за своєю мрією. Хапаю телефон і відповідаю Лії цілим рядком смайликів, які навряд чи здатні передати суміш радості, гордості і здивування, які я зараз відчуваю. Надсилаю. А мій телефон знову дзищить. Але це не Еліот і не Лія. Це Алекс. Пені, можемо зустрітись. Погоджуюся зустрітися з Алексом у пекарні «Флорпот», що в Брайтон Лейнс. І я розумію, чому він обрав її. Це ідеальне місце для тихої, приватної розмови. Пальці поколює від нетерплячки. І я не знаю, чому Алекс хоче поговорити зі мною. Відганяю подалі інші почуття. Ті, що кричать про зраду. Бо ж я зустрічаюся з Алексом за Еліотовою спиною. Але Алекс просив тримати нашу зустріч у секреті, доки я не почую, що він має сказати. Хочеться сказати Алексові, куди він може запхати свої прохання про зустріч, бо ж Еліотові досі нестерпно стерпну боляче. Та все ж я заінтригована. За минулий рік Алекс став мені другом, хорошим другом, тож він заслуговує принаймні бути почутим. Мені може не сподобатись те, що він скаже». Але я маю його вислухати. Я заходжу в пекарню і зустрічаюся поглядом з Алексом. І він сидить у глибині зали за маленьким столиком. Перед ним чашка капучино. Непростим зусиллям волі стримую вигук здивування. Алекс із тих хлопців, хто багато уваги приділяє зовнішньому вигляду. Еліот називав його витончений старшокласник, хоч це й не дуже пасувало до того, що Алекс працював у вінтажній крамниці. Та сьогодні, здається, переді мною незнайомець. нещасний, сумними порожніми очима. На ньому худі, і клянуся на манжетах точної дірки. Щоки запали, а волосся явно давно не мили, що вже казати про гелі чи ще якісь засоби. Мені справді стає шкода його. Протягом останнього тижня я мала не кращий вигляд. І хоч я люблю Еліота, і він для мене номер один, я бачу, що Алекс також важко переживає їхній розрив. Дякую, що прийшла, Бенні, каже він, і відставляє рюкзак, щоб я могла сісти. Нема за що. Гепаюся на стілець, а потім западає незручна мовчанка як ти?» «Це все досить важко, чи не так?» «Важко не те слово». Він роздратовано зітхає і п'є капучино. «Я знаю, що Алекс хоче поговорити про щось, тож вирішую іти на пролом, а не ходити колами». «То про що ти хотів зі мною поговорити?» Дивлюся на нього і всміхаюся, сподіваючись, що він наважиться відверто поговорити зі мною. Я належав пені. Ми обоє про це знаємо. Еліот для мене дуже важливий. А я відкинув усе, тому що був, розумієш, я був надто наляканий, щоб впоратися з емоціями. І надто переймався тим, що про мене подумають. Для мене ці стосунки непрості. Еліот, мій перший хлопець, спостерігаю, як він ложечкою розмішує пінку на капучино. Після того, як у нас усе скінчилося, я нарешті розповів близьким друзям і родині, що я, гей. Мені перехоплює дихання. Справді, я знаю, що для тебе це великий крок. Як вони сприйняли? У кутику його рота з'являється ледь помітна усмішка, Алекс знизує плечима. Чесно, я не знаю, чого боявся. Усі мене підтримали і раділи, що я відкрився. Схоже, єдина людина, від якої я приховував правду, це я сам. Круто, Алексе. Я пишаюся тобою. Це ж, це ж просто чудово. Я і справді так думаю. І не можу повірити, що він так далеко зайшов. Так. Але зараз людина, якій я хочу розповісти про це... Мене не слухатиме Я намагався зв'язатися з Еліотом, але він не відповів на жоден з моїх дзвінків, смс чи емейлів Він спирається щукою на долоню і втуплюється в мене У очах надія і відчай одночас Я співчуваю йому всім серцем Девіз Еліота «Усе або нічого», і він пірне з головою в океан кохання, але може безжалісно викинути людину зі свого життя. Він просто будує фортецю навкруг своїх почуттів, і ще неприступнішу, ніж гібралтарська скеля. Еліоту потрібен час, щоб відтанути. Він, він як Еліса з крижаного серця. Я всміхаюся Алексу, але він не всміхається у відповідь. Явно не найкращий час для паралели із крижаним серцем. Я маю на увазі, потрібно докласти зусиль, щоб він змінив свою думку. І він справді впертий. Думаєш, я цього не знаю? Я знаю, що ти йому дуже подобаєшся, Алексе. Я ніколи не бачила його таким щасливим, як тоді, коли він був із тобою. Алекс відхиляється на спинку стільця. Як же його вмовити вислухати мене? Якщо він не відповідає на мої смс дзвінки, що ще я можу зробити? Я не хочу заявлятися до нього додому, бо він просто захрясне двері перед моїм носом. Алекс театрально зітхає. Майже так само театрально, як це робить Еліот. Мені треба вигадати щось, щоб привернуло його увагу. Щось грандіозне, великий жест, щось епічне. Алекс нахиляється вперед і бере мене за руку. Саме тому я й покликав тебе, Пенні. Допоможеш мені? Якщо я хочу переконати його, мені потрібно, щоб ти була поруч. Ти його найкраща подруга, і ніхто не знає його так, як ти. Зрозуміло, що Алекс шкодує про вчинене. Та я знаю, що Еліо також не готовий відмовитися від цих стосунків. То киваю. Так, я зроблю це. А послухай, може вдасться облаштувати таку собі пастку, і він думатиме, що ми з ним кудись підемо. А насправді ти влаштуєш для нього хитро спланований сюрприз. Алекс сидить, як води в рота набрав, а очі великі, як у мопса. І я бачу, що в ньому зростає оптимізм. Хоч що ти там придумаєш, він має знати, що ти серйозно ставишся до ваших стосунків і не збираєшся їх приховувати. Звісно, і я хочу бути з ним. І я хочу показати світові, що я кохаю Еліота Вентворта. Він каже це так голосно, що на нас озираються відвідувачі пекарні. І я усміхаюся. Прибережи це для Еліотового сюрпризу. Це так романтично. Тобі варто добре все обдумати. Так, у мене вже є кілька ідей. Ми з Алексом зависаємо ще на півгодини, обдумуючи кожну дрібничку сюрпризу для Еліота. Мені так радісно бачити, як сильно Алекс хоче повернути Еліота. Врешті-решт ми складаємо список улюблених речей Еліот. Перше – схід сонця. Друге – пляж. Третє – мода. Четверте – знання з найрізноманітніших галузей. П'яте – блискітки. Має бути спосіб усе це об'єднати, роздумує Алекс. Що швидше, то краще. Не думаю, що я можу ще чекати. І він кладе свою руку на мою. Навіть якщо, навіть якщо він не захоче більше бути зі мною, я насправді це заслужив. Я знаю, я хочу, щоб він знав, що він зробив для мене. Він змусив мене бути щирим самим собою. Визнавати, що ти припустився помилки і шукати спосіб її виправити, це і є справжнє кохання. Навіть якщо Еліот не прийме Алекса, принаймні той старається. Навіть якщо вдасться втілити в життя лише половину запланованого, все буде, як у кіно. Мемоволі думки линуть до нога. Чому він не хоче все виправити? Вийшовши з пекарні одразу прямую до веселого весілля – маминої весільної крамнички у Ленс, Мені потрібна її порада щодо сюрпризу для Еліота. Мама – найкраща порадниця в таких ситуаціях. Вона експерт у всьому, що стосується урочистих святкувань і планування. Тому і має успішний бізнес з організації весіль. Але і з дрібничками також чудово дає раду. Мама і тато безнадійно романтичні. Тато часто приносить додому квіти чи якусь листівку зі словами кохання і обожнювання, адресованими мамі, а часом вони обмінюються жартами, які навіть ми з Томом не розуміємо. Мама завжди турбується про те, щоб на десерт були улюблені татові тістечка з пекарні і напускає йому ванну з пахучою піною, яку він. Потайки любить. Раніше мені було незручно через їхні надмірні вияви почуттів, але тепер це мене розчулює. Сподіваюся, хоч із ким я йтиму по життю, ми завжди знаходитимемо час на романтику одне для одного, як мої батьки. Вони мій орієнтир у стосунках. Глибоко вдихаю. Востаннє я була в крамниці ще перед від'їздом у Берлін, і тепер трохи нервуюся. Зупиняюся, щоб заспокоїти нерви, а потім заходжу всередину. Мама завершує зустріч із Нареченою. Усюди розкидані смужки фатину і низки перлів, а Наречена всміхається від вуха до вуха. «Мені подобаються всі твої ідеї далі. Не можу повірити, що лишилось тільки кілька тижнів. Час летить». Мама помічає мене біля дверей, і її брови здивовано здіймаються вгору. «О, Пенні, ти тут? Ти знайома з міс Янг?» Простягаю руку. «Приємно познайомитись». «Напевно, це так надихає весь час працювати серед речей, наповнених щастям і любов'ю». Вона ігонорує простягнуту руку і натомість цілує мене в обидві щоки. Я вже звикла до такого, наречені схильні до всіх цих цьомок-балабомок, і я й не встаю попрощатися, як вона щезає за дверима. «Пенні, як добре, що ти зайшла!» – каже мама, міцно стискаючи мене в обіймах. «Мушу «Ну, визнати, я уникала заходити до крамниці». Напевне, після розриву стосунків найменше хочеться йти до весільного раю. Усі ці символи, картинки, любові, щастя. Так, це точно не те, що мені було потрібно. Але я здивована, що в мене немає бажання виблювати від споглядання всього цього мі-мі-мі-мі. Можливо, тому що я маю місію. Моя місія – знову поєднати Алексіотів. Люба, як твоя кава з Алексом? З ним усе грасть? Важко уявити, як він усе це переживає. Цього тижня він проходив повз нашу крамницю і видався мені зовсім безбарвним. Мама починає збирати оберемки фатину. «Маю на увазі емоційно, це не стосується одягу». Вона підморгує мені. «Можеш перевернути табличку, Люба? Якщо зараз прийде ще одна наречена, ми не матимемо часу на обід». А я знаю, що вона має бути десь тут. Вона розчахує дверцята однієї з шафок і починає там порпатися. Перевертаю табличку боком обід і сідаю в крісло. З Алексом все окей, хоча ні, тому що він, він не окей. Він розбитий через їхній розрив зелютом. Але я пишаюся ним, і він розповів мені, що відкрився батькам. О, справді, Люба, та це ж чудові новини. Так, чудові, і він хоче поділитися цим із Еліотом, але той не відповідає на Алексові дзвінки, тож Алекс розуміє, що він мусить зробити щось, щось незвичайне, грандіозне, щоб отримати шанс повернути Еліота. І я подумала, що варто зайти до тебе і попросити про допомогу, оскільки в тебе завжди багато ідей і більшість грандіозні. Що ти робиш? Дивлюся, як мама пірнає у кошики з туфлями і сумками. Не можу вдома знайти свій золотий клач, тож подумала, може, хтось запхав його сюди. Пам'ятаєш? Той, що твій брат подарував мені на сорок п'ятий день народження. Ну, маю, я забула там десятифунтову банкноту, коли в його брала. Її ноги буквально стерчать з кошика, коли вона, продовжуючи свої шалені пошуки, викидає сумки і туфлі. «Звичайно, пам'ятаю», – кажу, зводячи брови і споглядаючи це видовище зі свого крісла біля вікна. «Так, я королева грандіозних жестів, Пенні. Тож ти прийшла у потрібне місце. А що саме він задумав?» «Ага, ось і він». Мама випростоється, її кучеряве каштанове волосся збилося на один бік, а обличчя побуряковіло. Вона відкладає клач на стіл і сідає поруч зі мною. Я не знаю точно, але він хоче щось романтичне. Може привезти його до пірса чи щось таке, але Еліот не фанат пірсів. Та я й не думаю, що він хотів би, щоб така важлива подія відбулася під подзенькування ігрових автоматів. Але я не знаю, де ще таке дивовижне море у призахідному сонці. Ну і в Алекса не такий уже й великий бюджет. Мама плескає в долоні і театрально зітхає. Я знаю ідеальне місце. І як щодо літньої сцени, я влаштовувала там безліч весільних церемоній і фотосесій. Тож маю потрібні контакти Можу про все домовитися Там є вид на море і приватність Алекс сам може обрати музичний супровід Еліотові сподобається Ось чому варто було звернутися до мами Вона знає всіх і кожного Якщо це стосується планування вечірки Звучить чудово ми можемо прикрасити павільйон, і він виглядатиме найгірше, як у Пінтересті. Це буде круто. Дякую, мамо. Обіймаю її і цілую в щуку. Є? Я кажу, зможемо впоратись до четверга. Так скоро? Я гляну, що можна зробити, але це велика послуга. Можна і мені попросити щось навзаєм. Звісно, що завгодно. Допоможеш мені завтра? Дженні все ще почувається недобре, а суботи – найгарячіші дні. Я вагаюся, але лише мить. Я справді нормально почуваюся тут, у крамниці. Так, мамо, допоможу. Вона всміхається мені. Так добре бачити тебе такою, Пенні. Схоже, ти нарешті повертаєшся до нормального життя. Ми з татом так хвилювалися за тебе відтоді, як... Як ти повернулася з Парижа, Ти знаєш, що нам обом подобався Ноа, але також знаєш, що будь-коли можеш поговорити з нами, правда ж? Вона бере моє обличчя в своїй долоні і цілує. Так, я знаю, було так важко. І якщо це так важко, значить це неправильно. «Значить, це неправильно. Думаю, мені просто потрібно було трохи часу, щоб розібратися, чого ж я насправді хочу. Розумієш?» І я кладу голову їй на плече, а вона обіймає мене. «Ти дуже сильна молода жінка, Пенні. Напевне, ти успадкувала це від мене». «Ми сміємося, а я дякую своїй щасливій зірці за таких чудових батьків, які в усьому мене підтримують». Пишу Алексові. І як ще до літньої сцени? Класна ідея. Супер, тоді в четвер. Ти найкраща, Пен. Алекс. Бракувало ще одного шматочка пазла. Мені треба вигадати, як заманити Еліота у потрібне місце в потрібний час. Алекс мужньо тримається. Тепер моя черга. Мам, можеш взяти щось нам на обід, а я тим часом відійшлю важливого листа? Звісно, вискочу в крамничку і прихоплю нам сендвічі. Тобі, як завжди, багати з кобасою омлетом? Я киваю і починаю набирати листа на телефоні. Від, Пенні Портер. Кому? Міс Мілс. Тема фотовиставка дорога міс Мілс. Дякую за вашого листа, Проно. Вибачте, що не відповіла раніше. Останнім часом жила у своїй мушлі. Але зараз почуваюся значно краще. І як там справи зі шкільною фотовиставкою? Насправді, я хочу спитати, чи ще не пізно приєднатися. Я намагаюся бути сміливою і думаю, це може бути гарним початком. Ваша Пенні. Відсилаю мейл і на автоматі запускаю твітер Помічаю ретвіт від когось, на чиї повідомлення я підписана Це стосується Ноа Але я втішено зауважую, що моє серце не ниє так сильно, як ще навіть учора Чи Ноафлін знайшов свою дівчину Літо? Серце, може, і на ниє Та пальці досі не слухаються Натискаю посилання, яке перекидає мене на статтю на жовтому сайті Пліток. На темному, зернистому фото Ноа з Блейком виходять із клубу десь у Європі. Блейка підловили з кулаком, піднятим в повітря. Одразу ж за ним – Ноа. Його обличчя наполовину сховане тіню, та все ж помітно, що кутики губ опущені донизу, і схоже він супиться. Поруч із хлопцями дві яскраві білявки. Здається, що одна з них тримає Ноа за руку, але може бути, що це лише кут зйомки. Дивно бачити, що Ноа має не такий бадьорий і щасливий вигляд, як я собі думала. Дивлюся на дівчат і не відчуваю ні злості, ні особливого смутку. Просто почуваюся порожньою. Читаю далі. Чи знайде майбутня суперзірка Ноа Флін собі нову англійську троянду, коли повернеться на землю Британії? Нещодавно підтвердивши, що виступатиме на фестивалі паркова вечірка, Ноа Флін готовий запалити столицю Англії. Та чи поїдуть ці щасливиці, з якими Ноа познайомився у Стокгольмі разом із ним і його гуртом? Зоря Ніочка про все вам розкажуть. Вирішую припинити цю муку і згортаю вікно браузера. Натомість запускаю Пінтерест і починаю шукати ідеї для декорування сцени. Гортаю купу фоток з весіллі, заручин, але мені нічого не відгукується. Усе красиво, але нічого аж такого особливого. Якщо ми хочемо, щоб це спрацювало з еліутом, ми маємо вигадати щось особисте. Телефон сповіщає про новий лист. Від міс Мілс. Кому? Пенні Портер. Тема. Фотовиставка. Я думала, ти ніколи не спитаєш. Звісно, ти ще можеш подати свої фотографії на фотовиставку. Це честь для мене. Занеси їх до школи, коли зможеш. І я мала на увазі і саме те, що сказала Пенні. Я пишаюся тобою. Міс Мілс. Не можу повірити, що я справді наважилася на це. Нарешті і я покажу свої фотографії публіці».